Daripada yang mana Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis Yang mafhumnya sesungguhnya dunia Tanda-tanda di antara tanda-tanda kiamat Adalah urusan orang Islam itu dipegang oleh orang yang bukan ahlinya Urusan orang Islam dipegang oleh orang yang bukan ahli Maksudnya urusan orang Islam, orang bukan Islam pegang <tuh> jadi berdasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana mafum tadi yang kita sebutkan Kita ambil kisah bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayubi Sultan Salahuddin Al-Ayubi Beliau merupakan seorang yang faqih Dia bukan seorang yang biasa Bukan setakat jadi raja Bukan setakat jadi Perdana Menteri Sultan Salahuddin Al-Ayubi Megang kepimpinan Islam Sehingga kan beliau berjaya Melepaskan Membebaskan Palestin Daripada pegangan Yahudi Dulu pernah dah Yahudi tawan Palestin. Sultan Salahuddin adalah orang Yang mula-mula membebaskan Islam Bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayubi ni Bukan orang sebarang Dia kalau mengikut daripada riwayat Dimana yang diriwayatkan oleh sebahagian ulama <coughs> Kana faqihu syafi'i merupakan seorang yang faqih dalam mazhab syafi'i hafizah kitabul um ala mazhab syafi'i hafai kitab al-um kitab al-um ni kalau kita setakat baca fiqh habis uja' al-um tu berapa puluh kali ganda Sultan Salahuddin al-Ayubi seorang raja ni dia pegang, dia hapas ha, bukan orang sebarang dan bila mana datangnya Sheikh al-Barmaki Barmaki Bar ni telah menulis satu kitab haa berkaitan dengan babul aqidah bab tauhid dan dia bawa kepada sultan salahuddin al-ayubi kitab tauhid dia ni dalam bentuk syair dia bawa kepada sultan salahuddin al-ayubi sultan salahuddin al-ayubi baca bila baca fataajaba dia takjub dengan isi kandungan kitab dan dia bawa kitab tu dia kata bawakan ke seluruh masjid-masjid dan musolla musollayat tempat orang sembahyang ke seluruh Syria ni Supaya dibacakan kitab ni setiap pagi sebelum subuh Kalau kita lah ni mungkin buat terhim Ataupun bacaan Al-Quran sebelum subuh Tapi Sultan Salahuddin Al Ayyubi dia suruh baca kitab ni Yang mana dalam kitab diantara akidah Yang sekarang masyhur dengan panggilan akidah as-salahiyah Kalau tuan-tuan tengok dia berkata ni lah akidah ialah tu Kitab yang sama lah tu hmm asal namanya lain tapi sebab sultan salahuddin yang mengikrarkan menyuruh supaya ianya sering dibacakan, dibawa ke pengajian-pengajian umum, dibacakan kepada anak-anak, dihafazkan kepada anak-anak kecil sehingga akhirnya dia dipanggil aqidah salahiyyah yang mana di dalamnya tertulis wasani alami la yahwihi qutrun taala Allah an tashbihi qad kana mawjudan wa la makana Wahukmuhul <coughs> ana Jadi Sultan Salahuddin Al-Ayubi ni, dia nak pegang hati umat Islam. Dia nak gabungkan umat Islam. Dia nak supaya umat Islam ni berada di bawah satu kepimpinan Islam. Dia nak supaya umat Islam ni tidak masuk kepada golongan-golongan yang tidak mengikut kepada pimpinan Islam dengan menggabungkan seluruh umat Islam di bawah akidah yang satu iaitu akidah yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada sahabat sampailah kepada tabiin sampailah kepada tabi' tabi'nya sampailah kepada kita pada hari ini yang mana dia sebut dalam kitab wasani alalami la yahwihi dan sesungguhnya Allah taala yang menciptakan alam itu la yahwihi tidak ditimpakan kepadanya tidak dilingkungkan kepadanya Qutrun. qutrun apa? Qutrun ni maksudnya tempat Qutrun ni maksudnya arah Ta'alallahi antashbihi Maha suci Allah Ta'ala itu daripada penyerupaan makhluk Qadkana mawujudan wala makana Sesungguhnya Allah Ta'ala itu wujudnya Sebelum daripada diciptakan tempat Wahukmuhul ana ala makana Dan Allah Ta'ala sampai sekarang Ianya wujud juga dengan tanpa bertempat jadi maksudnya akidah Allah wujud tempat-tempat di, diperjuangkan daripada dulu sampai sekarang <coughs> jadi Sultan Salahuddin al Ayyubi menggunakan benda yang sama digabungkan umat Islam di bawah satu akidah dia tak pecah sebab tu umat Islam daripada dulu sampai sekarang tidak berpecah kerana apa? kerana permasalahan akidah tetapi pada hari ini berlaku perpecahan di kalangan umat Islam kerana apa? kerana fiqah dia tak pecah akidah tidak akan berpecah kerana tidak ada seorang pun umat Islam yang mengatakan Allah Ta'ala itu macam kita. Tak ada seorang pun daripada kalangan umat Islam yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu macam binatang. Tak pernah ada seorang pun daripada umat Islam yang mengatakan ataupun menasabkan kepada Nabi-Nabi dengan sifat-sifat yang tidak layak padanya. Jadi kerana Tauhid tu, Sultan Salahuddin Al-Ayubi berjaya untuk mengumpulkan seluruh umat Islam. Nah, Tapi bila bila sampai kepada Ba'fekah, <coughs> Pada hari ini berlaku perpecahan. Kerana permasalahan fiqh. Ada orang dia kata orang ni semayang salah. Orang ni pula kata orang ni baca Quran salah. Orang ni pula kata masalahan orang ni puasa tak betul. Kerana fiqh. Pada hari ini ramai umat Islam berpecah. Sedangkan akidahnya semua sama. Sedangkan kepimpinan tu sebenarnya kalau pergi kepada asal akidah asal. Bawa kembali kepada akidah. Yang dibincangkan cuma permasalahan akidah. Ia boleh untuk menggabungkan kembali umat Islam di mana yang Sultan Salahuddin Al ayubi berjaya menggabungkan umat Islam sehingga dapat membebaskan Palestin yang sekian tahun dijajah oleh Yahudi satu ketika dulu. Kembali pada hari ini kalau nak selamatkan Palestin daripada jajahan Yahudi begitu juga kena gabungkan kembali umat Islam di bawah akidah yang sama. Pada hari ini umat Islam berpecah di mata tempat. Jadi berdasarkan kepada itu juga satu kisah yang berlaku pada zaman sahabat. <coughs> Sahabat ni, satu orang sahabat ni, dia diperintahkan, diminta untuk menjaga satu kebun. Kebun tamar. Pada satu malam, dia datangin oleh seorang yang mencuri buah tamar daripada kebun yang dia jaga. Dia orang tu. Orang tu kata, tolonglah saya, lepaskan saya. Saya ini ada masalah, sekian-sekian-sekian tak makan dan sebagainya. Ha, maafkan saya untuk kali ini Jadi sahabat ni rasa kesianlah. Eh, tak apalah, pergilah. Esoknya sahabat tu ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Semalam ada seorang datang mencuri dan saya lepaskan dia Sebab apa? Sebab kesian Nabi kata dia bohong Dia akan datang lagi malam ni Pada malam yang kedua Datang lagi si pencuri yang sama Jadi sahabat ni pegang pula Dia kata tolonglah lepaskan saya, lepaskan saya Saya ingat habis Jadi sahabat ni rasa kesian lagi, lepaskan lagi Esok sahabat pergi cerita kepada Nabi Nabi kata dia bohong pada malam ni dia akan datang lagi pada malam ketiga dia datang Sahabat ni pegang oh, awak tak boleh pergi dah Kali ni saya tak akan lepaskan awak Saya akan bawa awak jumpa dengan Nabi Muhammad SAW <coughs> Dia kata kalau awak lepaskan saya Si pencuri ni kata kalau awak lepaskan saya Saya akan ajar Satu doa yang menyebabkan syaitan takut dengan awak Iblis akan takut dengan awak Jadi sahabat ni kata ajar. Dia pun ajar Apa yang dia ajar baca ayat kursi. Bila habis belajar tu dia pun pergi dah hilang. Lepas tu esoknya sahabat ni pergi cerita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Hmm. Semalam dia datang lagi dan saya tangkap sekian-sekian dan dia mengajarkan kepada saya satu ayat supaya dapat menghindarkan daripada iblis dan syaitan. Rasulullah kata, pada hari ini benarlah si kazib. Ha, hari ini dia cakap betul. Penipu tu dia cakap betul. Sebenarnya yang jumpa kamu tiap-tiap malam tu iblis. Ha, tapi apa yang dia cakap semalam, ya. Ha, yang itulah yang boleh menyebabkan Iblis takut. Apa yang terkandung dalam ayat kursi ini sampai Iblis takut? Ha. Kalau kita tengok <coughs> dalam ayat kursi, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 255, ayat kursi, A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Allah la ilaha illallahul hayyul qayyum Allah taala Allahu la ilaha illahu Allah taala yang mana tiada tuhan melainkan ia huwal hayyul qayyum yang mana ianya hidup dan qayyum kekal buat selama-lamanya la ta'khudhuhu sinatun wa la tidak ditimpa kepadanya kepenatan dan dia tak akan lena lahu ma fis samawati wa ma fil ar milik Allah ma fis samawati wa ma fil ar semua yang berada di langit dan di bumi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa dia man dhal ladzi dialah yang tidak memberi syafaat tidak memberi kela -kela, uh, kebenaran illa bi'iznih melainkan dengan izinnya kalau jemaah tablik raja sebut ada sahabat-sahabat daripada jemaah tablik selalu sebut apa kalau ni bayan dalam jemaah tablik punya bayan tu Awal sekali diantaranya dalam prinsip, prinsip enam prinsip Jumaat Tabli. Yang pertama dia kata, yakin dengan kalimah La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah. Apa maksud La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah? Maksudnya Allah Ta'ala Maha Kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Allah Ta'ala bila nak melakukan sesuatu tidak memerlukan keizinan daripada makhluk. Tapi makhluk bila nak buat sesuatu, mesti ada keizinan daripada Allah. Ah ha, Itu yang disebut tu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma kholfahum. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu tahu semua ha, yang berada di kalangan mereka itu. Dan di belakang mereka. Jadi, bila cerita kata Allah Ta'ala tahu seperti mana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, satu ketika membayankan, menceritakan, menjelaskan mengenai hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan kepada anak-anak perempuan. Dia ajar anak perempuan. Sebab apa? Sebab anak lakinya semua meninggal semasa kecil. Sebab itu dia sebut dalam hadis Nabi ajar kepada anak-anak perempuannya. Jadi jangan kita ada anak perempuan, kita ajar anak perempuan, eh, anak laki kita ajar. Mengajarkan kepada anak-anak perempuannya Supaya sentiasa ulang Jadikan sebagai wirid kalimah Masha'allahukan Wama lam yasha'lam yakun Nabi ajar ni anak-anak dia buat wirid Masha'allahukan Wama lam yasha'lam yakun Apa yang Allah Ta'ala kehendaki Pasti berlaku Wama lam yasha' dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki Maka ia tidak akan berlaku. Jadi Imam Syafi'i dia ambil hadis ini dia bayar dia syarah. Apa maksud yang terkandung dalam hadis yang oleh Abu Ya'la ya ni. Jadi Imam Syafi'i bila syarah dia kata apa? Masyuk kan wa ilm asy' wa masyuk tu ilm tash'alam yakin. Khulq ta'ala pada al ma'alimta, fafil al-'ilmi yjri al-fatawal musin. Imam Syafi'i dia bayar cerita ni dia. dia Jelaskan mengenai hadis ni dia kata masyi'takan wa illam asya apa yang kamu kehendaki wahai Allah taala. Jadi dia ni sekarang ni dia sedang berdoa. Ya Allah ya Tuhanku apa yang kamu kehendaki pasti berlaku. Masyi'takan wa illam asya. Pasti berlaku walaupun aku tidak menghendakinya. Wa masyi'tu dan apa yang aku kehendaki illam tasya yakun. Jika kamu tidak menghendakinya maka ia tidak akan berlaku. Khalaqatal ibada ala ma alimta sesungguhnya Allah Taala menciptakan kita menciptakan hamba-Nya di atas ilmunya yang azali fa ilmi yajri fata wal musin maka di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala berlakunya kehidupan setiap insan jadi semua di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala kalau kita tengok daripada apa yang telah berlaku sejak zaman Nabi sampai kepada hari ini kalau ikutnya Nabi dah sebut satu masa akan datang sekumpulan manusia yang mana mereka akan keluar daripada kepimpinan Islam seperti mana anak panah yang keluar daripada busurnya dan ianya tidak akan kembali selagi mana anak panah tidak kembali ke busurnya jadi nak cerita kata bila jadi keluarnya daripada kepimpinan lepas pada itu dia, dia akan keluar dia akan keluar dia akan keluar dia akan pecah. Bak tulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata eh, daripada hadis yang disebutkan dia menyebutkan bahawa umatnya akan berpecah kepada 70 tiga golongan. 72 berada dalam neraka dan satu sahaja yang akan ada dalam syurga. Dia berpecah bermula daripada mana? Bermula daripada zaman pemerintahan Saidina Ali karramallahu wajah. Mula di situ Akhirnya berpecah Akhirnya berpecah Sehingga hari ini Dah jadi lebih daripada 20-30 itu memang dah lepas hmm. Kalau ikut sebahagian Dari ulama kata Rila ini dah cukup Dah 70 <coughs> <coughs> Kalau kita tengok Dalam kitab Boyatul Mustarashidin Yang mana Mu'alif Menyebutkan Bahawa 72 golongan tu Ada satu itu Dia kata 22 golongan Lepas itu 20 campur baru jadi 42 campur lagi 20. Nak. Jadi 62. Pak itu 5, pak itu 5, pak itu 1. Tak jadi. Yang tu Syiah sampai 22. Khawar apa a kaum kepada 20 tidak. Tapi kalau kita tengok pada hari ini <coughs> Mu'tazilah tu sendiri dah pecah. Dia ada Mu'tazilah yang dipanggil Mu'tazilah Qadariyah. Ada Muqtazilah yang dipanggil Muqtazilah Jabariyah. Ada Muqtazilah saja. Syiah. Dia ada Syiah. apa? Ja'fariyah. Ada Syiah. Uh, Imam Isna'ashara. Macam-macam lagi. <tuh> Jadi, bila kita tengok kepada perpecahan tu. Sebenarnya dia kata bukan Syiah sampai 22. Syiah satu. Eh. Ja'fariyah ke Zaidiyah ke Imam Isna'ashara ke semua ada satu. Ya. Eh. Dipanggil syiah. Muqtazilah satu. Ya. Muqtazilah. Sebab apa? Sebab banyak lagi. Ada lagi qodiyaninya. Kalau kita tengok dalam uh, Buretul Mustar Shidah tak cerita. Qodiyani. Buretul Mustar Shidah, tak cerita mengenai ajaran-ajaran pengikut Haji Kahar yang mengaku Rasul Umat Melayu. Tak cerita mengenai golongan yang menamakan diri mereka dengan nama Uh, Duruzi Tak cerita mengenai golongan Yang mana menamakan Dari mereka dengan Syaziliyah Iaitu Syaz Sebab tarikat Syaziliyah betul Pada hari ini diputar belit kan Sehingga menjadi satu Kumpulan yang baru yang dinamakan Syaziliyah Syaz Imam Syazili itu betul eh Syaziliyah Syaz Di antara apa yang mereka bawa di Syiriyah dan Syria Abu Musnah Nabi SAW alaihi wasallam bersabda apabila Musnah bila di Syam ahli Syam bila rosak ahli Syam maka rosaklah umat Islam Syria dah pecah Sebelum tu bila di Syam ni mana enam negara <coughs> Bila di Syam enam negara Yang pertama Syrialah nah tu dia punya kalbu dia dia punya hati dia tu, di situ Yang kedua Lebanon yang mana tempat kebanyakannya para nabi dikebumikan di sana. Begitu juga di Syria. Kemudian ketiganya Lebanon. Lepas pada yang pertama, minta maaf. Yang pertama Syria, yang kedua Palestine, yang ketiga Lebanon, yang keempat dia kata Jordan. Empat negara yang pada hari ini tu dah nak hampir pecah belah dah. Lebanon pernah dilanggar berlaku dengan Yahudi dengan Hizbullah, Palestin memang dah habis lah. Ha. Syria sekarang tengah bergolak. Jordan menunggu masa. Kalau dah tiga negara tu kena, Jordan tak lama. Taraf minat Turki. Hujung penjuru daripada Turki. Tak bukan seluruh negara Turki. Hujung penjuru dia sahaja. Dan... Taruf Minal Mesir Hujung negara Mesir Semua dah perang dah Turki jatuh pada zaman Pemerintahan Khalifah Osmaniyah Mesir baru-baru ni Di dataran Tahrir ha? Lebanon Dah dilanggar Garuda sejak tahun 2006 Syria sekarang tengah Habis pelajar-pelajar Malaysia di Syria Balik Palestine dah lama Jordan ni tinggal masa Bila rosak bila di Syam maka rosaklah umat Islam seluruh dunia. Jadi menunggu masa. Jadi di situlah sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawasanya umat Islam ini tidak akan kembali. Ha? dia bila dia keluar daripada kepimpinan maka dia tidak akan kembali lagi. Dia akan semakin berpecah, dia akan semakin berpecah dan dia tidak akan kembali lagi. Sehinggalah bila Sehinggalah anak panah kembali ke busurnya Yang mana sebahagian daripada ulama' kata Yang dimaksudkan oleh Nabi Bila mana diutuskan seorang Yang boleh menyelesaikan kembali Yang mana semua orang akan bersepakat melantiknya kembali Bila? Siapa dia? Itulah Imam Mahdi Jadi Imam Mahdi kena tunggu Imam Mahdi hmm. Daripada tanda-tanda sebahagian daripada ulama' kata Imam Mahdi pada hari ini telah lahir Cuma tak tahu di mana dan bila akan menjelemah ha, Tapi dah dekat Maksudnya, sebab apa? Sebab berdasarkan kepada petanda-petanda-petanda tu Dah nampak dah Satu demi satu, satu demi satu Dan pada hari ini dah tinggal sikit Ada sebahagian daripada isa <coughs> Nabi SAW juga Menyebutkan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Yang mana beliau sabdakan dalam hadis termizi dan hadis yang sama makna dalam Bukhari dan Muslim Nabi SAW bersabda innal abda la yataqallamu bil kalimati la yara biha ba'san ba yahwi biha finnari sema'ina khurifa Nabi SAW bersabda innal abda sesungguhnya ada sebahagian daripada hamba-hamba suka bermudah-mudah Suka bercakap mudah. Suka cakap lepas. Dan mereka tidak pernah melihat kepada percakapan-percakapan mereka itu. Yang menyebabkan mereka itu dilemparkan ke dalam api neraka yang mana jaraknya 70 tahun perjalanan. Ada seorang, ada sebahagian daripada insan pada hari ini suka lepas bercakap, bercakap, bercakap hingga akhirnya dia menyebabkan orang yang lain dan dia sendiri terjerumus ke lembah murtad dia bawa orang bila dia bawa keluar <tuh> satu dia memusnahkan dirinya sendiri kedua dia memusnahkan orang lain juga ketiga dia dah tarik, bila dia dah tarik orang ni Orang yang keluar daripada Islam payah nak kembali pada Islam. Nah, ha. Macam contoh yang kita lihat. Di antara yang pernah berlaku, ada sebahagian, mungkin pernah datang ke sini. Ada sebahagian daripada mereka yang pernah jadi padri. Saya tak tahulah sini pernah ke datang. Hmm, padri Tuan Haji Karim. Yang pernah menjadi padri Melayu. Haji. Lepas itu jadi padri juga. Dan dia kata berapa ramai Orang Melayu yang telah ditarik Dia masuk ke dalam agama Kristian Semasa dia jadi paderi Sekarang dia dah masuk kembali kepada Islam Dia nak tarik dia kata susah Sebab apa? Sebab mereka ini telah dikelabui Orang kalau sekali Dia duduk baik Dia tukar pergi ke jalan yang tidak baik Lepas itu nak kembali Ke jalan kebaikan Susah Tapi kalau orang yang jahat Dia mari ke jalan yang baik Hmm. Ada separuhnya susah untuk ditarik kembali Ke jalan kejahatan Tapi ada sebahagiannya Jika tidak ditarik Maka ia akan kembali ke jalan kejahatan hmm. Ada orang artis Hari ini pakai serban Hari ini pakai jubah Ceramah di atas pentas Bagamah pandai Tapi tak ada orang yang memegang dia Bila tak ada orang yang pegang dia Dia kembali ke belah artis Nak hmm. Tapi ada orang yang artis Dia kembali ke jalan yang baik Bila dipegang Oleh satu pertubuhan Oleh satu kepimpinan Islam dan sebagainya Maka dia akan kekal Macam <coughs> Tapi kalau orang yang tu yang jahat kepada baik Yang baik pergi ke jahat Dia takkan kembali dah Dia kekal dengan kejahatannya itu Pasal payah Kecuali ditimpa satu musibah Yang boleh menyebabkan dia baik Tapi payah selalunya baik bila bila nak mati dia tak akan baik dah sebab ni kebiasaannya yang berlaku mengikut daripada pandangan umum. Macam kalau seorang dah dapat duit berjuta-juta setiap bulan dia takkan kembali. Nah, kalau ada orang yang mulanya dia seorang yang susah macam pernah berlaku seorang Seorang daripada ahli sunnah wal jamaah Yang menghafaz kitab Mazhab syafi'i Kemudian menghafaz Al-Quran Pernah berlaku Saya pernah berjumpa hmm. Sekali dapat kat syiah Pegang ke syiah Terus duduk dengan syiah Pasal apa? Syiah laburkan kepadanya duit Syiah bagi kepada dia perempuan Tinggal Hafiz Quran Dulu merupakan salah seorang Daripada penuntut di maat hafiz Negeri Johor Hafiz Quran dia jumpa di Jordan dulu. Budak Melayu kita lah budak Merlimak. Kekal bersama Syir. Sampai sekarang. Tak tinggal. Sebab apa? Duit dapat setiap bulan. Perempuan pun bila-bila nak boleh dapat. Jadi dia takkan tinggal. Sebab apa? Sebab dia telah dikelebi. Ha, yang tu yang baik pergi ke jahat. Kalau jahat pergi ke baik ni dia tengok. Kalau boleh pegang maka dia kekal baik. Kalau tak boleh pegang maka dia jadi kembali ke zaman kejahatan. <tuh> <tuh> jadi... Kerana itulah pada hari ini ulama' menekankan kembali kepada permasalahan Tauhid. Untuk apa? Supaya mereka tidak buat kembali. Ya? Kerana sebahagian insan, bila dia kekal dengan Tauhid, dia kekal dengan akidah, maka dia akan kekal selama-lamanya. Di dalam jalan kebenaran. Kalau orang tu betul akidah dia, dia tahu Allah Ta'ala melihat. Tidak. Bukankah dalam <coughs> yang ditekankan adalah sifatul ihsan yang baik yang baik ihsan antabudallah kama raaitahu fa in tarahu fa yarak ihsan iaitu kamu menyembah Allah seperti mana kamu melihat Allah Subhanahu wa taala dan kalau kamu tak lihat Allah tu pun sesungguhnya ketahuilah bahwasanya Allah taala itu melihat kamu tu sifat ihsan jadi kalau orang tu dah kekal dengan sifat tauhid dia tahu kalau aku buat jahat ni Allah taala nampak tapi kalau orang yang akidah dia tak kemah Dia kata yang penting Mak aku dengan ayah aku tak nampak Orang lain buat cerita lain Itu yang jadi Mak nak pergi ke bandar Daripada rumah keluar pakai baju kurung Pergi ke bandar dia buka habis Setelah nak balik rumah pakai balik baju kurung Sebab apa? Sebab yang penting mak dengan ayah tak nampak Kadang-kadang mak nampak tak apa Yang penting jangan ayah nampak Kadang-kadang biar ayah nampak jangan mak nampak Macam tu pada hari ni sebab apa <coughs> sebab pada hari ini ramai orang yang dia tidak tumpu kepada permasalahan tauhid yang mana padanya terkandung Islam iman dan ihsan tiga perkara tu bila seorang kemah dia tak kerti semayang dia akan belajar dia tak kerti puasa dia akan belajar sebab apa sebab dia tahu kalau aku puasa ni tak cukup syarat Allah Ta'ala tengok kalau aku semayang ni, orang lain tengok betul pun, tapi Allah Ta'ala tahu aku betul tak semayang, dia akan betulkan sendiri. Tapi kalau dia pandai dalam bidang fiqah, pandai tira semayang, hafiz Quran sekali pun, tapi kerana permasalahan Tauhid, biarlah hapai Quran 30 juzuk pun, yang boleh pergi kepada syiah tu. Sebab apa? Sebab tauhidnya tak ada. Sebab itu biasanya berlaku kepada budak yang bukan daripada bidang Usuludin. Orang Usuludin. Macam kalau kita tengok. <coughs> antara yang saya tengok di sini, Ustaz Zulkifli Jusuh. Ha, tu kuatlah Usuludin itu. Ha. Ha. Kalau tanya dia buat Tauhid itu, memang kemah lah. Ha. Biasanya dia lebih tekan kepada permasalahan. Sehingga akan buat permasalahan semayam. <coughs> Sebabnya? Sebab dia takut berlakunya kesilapan sebab apa? sebab dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi, kita tengok kepada perkara yang terkandung dalam perbuatan <coughs> berkata mu'alif Sheikh Abdullah ibnu Hussein ibnu Tahir dalam kitabnya Sulla Mutaufiq katanya walqismu sani al-af'al al. pembahagian yang kedua Daripada bak murtad ini adalah perbuat murtad yang berlaku dengan perbuatan. Yang ni yang jelas, yang tak jelas diqiyaskan. Iaitu kasujudin lisanam au syamsin in kana ala wajhil ibadah lahumah. Iaitu seperti mana seseorang yang sujud kepada berhala. Ini ya, orang Islam selalunya tak buat. Au syamsin ataupun sujud pada matahari. Inkana ala wajh ala ibadah lahuma sekiranya ia di atas wajah ibadah, di atas cara beribadah kepada keduanya, sama ada kepada matahari ataupun kepada berhala. Mungkin ada orang dia tak kata Saya ni tak pernah beribadah. Yang pernah berlaku di antara perbuatan yang dikiaskan. <coughs> ada sebahagian daripada mereka dia pergi ke dalam gereja. Ah ini pernah berlaku eh? Ada sebahagian daripada kawan-kawan dia dia kawan dengan orang Kristian. Kawan dengan orang yang bukan Islam, tapi kawan. Bila kawan, satu hari kawan Kristian ni pergi ke Kristian dia ada perayaan apa tahu. Dia kena dia masuk dalam gereja tu dibawa lilin. Saya pun tak tahulah apa dia punya perayaan dia, dia bawa lilin masuk nak gereja. Jadi sahabat ni dia rasa bukan nak menyembah. Menyembah apa kan? Dia pun ikut juga bawa lilin masuk dalam gereja. Yang tu satu ibadah pada orang Kristian. Jadi walaupun sekadar bawa lilin. Ianya membawa kepada makna ibadah. Begitu juga. Yang berlaku ada sebahagian. Yang ni minta-minta tak ada daripada kalangan kita yang kerja dengan gereja. Kerja apa? Kerja dia cuci. Ha, ini kena jaga ni. Cuci cleaner. Kerja di mana? Dia cari kerja lain dia kata tak jumpa dah. Last kali dapat kerja di gereja. Saya bukan menyembah, saya pergi cuci je. Gereja tempat apa? Gereja ni tempat beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia pergi macam tu, pun, maka ia dikira membantu kepada kekufuran hmm. begitu juga dengan memberi bantuan kepada tempat yang bukan Islam hmm. kalau ada Cina nak bina tokong orang yang bukan Islam nak bina gereja dan sebagainya tak boleh bantu orang Islam tak boleh bantu ha, tapi kalau orang bukan Islam nak pergi bantu masjid tak apa lah terima je lah tapi orang Islam tak boleh bantu sebab apa? sebab ia menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia orang nak mai tolong orang Islam, jangan pula kita bila dia orang tolong kita, kita kena tolong dia orang balik. Tak boleh. Kalau dia orang dengar kata masjid nak membina kubah. <coughs> ada lagi masjid tak ada kubah ni. Pada hari ni ada lagi masjid-masjid yang tak ada kubah. Jadi orang-orang pertubuhan bukan Islam mari dia kata kita nak buat tolong kutipan untuk mengutip Dharma bagi menolong masjid ni nak bina kubah. Tak apa. Tapi jangan kita pula ah selepas ni dia orang nak bina gereja kita pula tolong buat kutipan untuk bantu dia orang bina gereja tak boleh. Bantu kepada penyediaan ataupun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aw ataupun selain daripadanya. nya Was sujud li ala wajhil ibadah lahu. Dan sujud kepada selain daripada itu sekiranya ianya di atas wajah ibadah di atas sujud yang kena ibadah Untuknya Kasujudin ba'dil jahalati li ba'dil masyaykhil Seperti mana sujudnya Sebahagian daripada orang-orang yang jahil Kepada Tok Syih Tok Syih Mutasawifin Tok Syih, Tok Syih tasawuf <coughs> Ni yang kita cerita Syaziliya Syaz Tadi Tok Guru dia Bagi tarikat Syazili Jadi sebab dia tak sub kepada tok guru dia ni sampai kepada sujud. Kalau tok guru dia berada di jalan yang benar, takkan dia nak bagi awak mana boleh sujud kat saya. Nak. Seperti mana yang Saidina Muaz bin Jabal pulang kepada Rasulullah satu ketika. Bila dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terus sujud kepada Nabi ketika pulang daripada Syah. Sujud kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Wahai Muaz, apa kamu buat ni?" Muas kata, ketika mana aku berada di Biladishyam, aku melihat mereka yang sujud kepada paderi-paderi mereka. Mereka sujud kepada pemimpin-pemimpin mereka. Dan aku tidak melihat insan ataupun makhluk yang lebih mulia untuk sujud melainkan kau. Diorang sujud semua kat Tuhan, mereka. kat diorang punya raja. Diorang sujud kepada diorang punya paderi. Diorang sujud kepada seorang tuk-tuk guru diorang. Jadi aku rasa lebih pada aku sujud kat tuk-tuk guru diorang, raja-raja diorang. Padri-padri dia -padri orang. Lebih baik aku sujudkan engkau. Engkau adalah afdol makhluk. Sebebek makhluk. Apa kata Nabi? Jangan kamu buat wahai Mu'az. Kalau dalam, apa, dalam <coughs> ajaran Islam ini membenarkan seseorang itu sujud kepada orang yang lain maka niscaya telah lama aku perintahkan orang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Sebab apa? Sebab dalam syariat Nabi Muhammad SAW, sujud tak ada. Tak ada sujud untuk orang lain. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam syariat Nabi Adam ada. Allah Ta'ala perintah supaya malaikat-malaikat sujud kepada Nabi Adam AS. Perintah. Maksudnya, dalam syariat Nabi Adam ada sujud. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad tidak ada lagi sujud walaupun Nabi Muhammad adalah afdalul khalqi ilallah semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala tak boleh sehingga kan pernah berlaku sebahagian daripada syekh Syekh Husan Wahbah <coughs> saya berada di sana di hadapan Syekh Husan Wahbah bersama dengan Syekh uh, Allahu Akbar terlupa dah nama dia Syekh pakar dalam bidang al-Quran Samir Dibliss ha Sheikh Mashayikh qiraat al-Quran kalau di Syam di Syria di Lebanon dengan di Jordan tu kalau dengar bacaan dalam Quran tu biasa Sheikh Samir Dibliss lah. Saya pernah belajar sedikit daripada dia ambil sedikit bacaan Fatihah. Belajar Fatihah ayat lain tak sempat nak belajar. Hmm? Sheikh Samir Dibliss ni kalau kita tanya ayat Quran tu dia bukan bagi tahu ayat tu dalam surah apa eh. Muka surat berapa dalam masahaf Osman Muka surat berapa dalam ni Siap barih ke berapa Pakarnya dia dalam bidang Al-Quran ni Pernah satu ketika saya lalu di depan dia Kita orang Melayu lalu depan depan mak bapa pun kita tunduk Takkan lalu depan tok guru ni kita tak tunduk Tunduk macam kita tunduk biasa lah Dia tahan Apa yang kamu buat ni Saya katakan peradaban Orang Melayu ni, dia beradab. Cuba try jalan depan orang tua jalan tegak. Kalau ayah saya, dia pegang apa yang ada situ, dia baling. Ya. Tak beradab. Nah, Ni peradaban. Syekh tu kata, jangan buat. Ah, ha, Tapi kalau kat Malaysia, buatlah. Di sini, jangan. Sebab apa? Sebab takut Tok Syekh-Tok Syekh sini, dia anggap awak ni nak melebih-lebih. Hmm, di sana aje lah, di sini tak apa <coughs> hmm, Dia lain, sebab dia kata peradaban hmm, Jadi bukan kata tak boleh Di sini boleh tu lain daripada orang kata apa, zuruf dia Di sana adab dia lain, di sini adab dia lain hmm. <coughs> Sebab apa? Sebab dia takut jadi macam ni Macam Syazili Yahshas ni Syazili Yahshas dia ambil tarikat Syazili Tapi dia orang sujud kepada Tukur jadi kalau Tok Guru tu berada di jalan yang benar Takkan dia benarkan anak-anak ni sujud Anak-anak murid ni sujud Maksudnya dia pun tak betul dah Itu akhirnya apa yang mereka bawa dalam al Syaziliyah Shazili ni Mereka kata bahawa Barang siapa yang ambil tarikat Syazili ni Kalau berzikir dengan dia Dengan tarikat ni Maka dia lebih mulia daripada Nabi-Nabi ha, tak, lah ha, tak betul dah tu ha, Tapi ramai juga orang kita ambil Ah, ha, orang Melayu kita ni pergi sana bila dengar totok guru ya, dia tak kira, ambil ya, ha, sehingga akhirnya bawa ajaran-ajaran yang sesat sehingga <coughs> pada hari ini. Fa innahu yakunu 'inda idzin kufran, maka sesungguhnya kalau mereka sujud kepada totok guru mereka itu, ha, maka ianya menyebabkan mereka itu murtad. Wa illam yakun 'ala wajhal ibadah, sekiranya mereka sujud tu bukan kerana nak beribadah kepadanya maka la yakunu kufran tapi ianya tidak jadi kufur kalau dia sujud tadi sebab nak menyembah maka ianya menyebabkan murtad tapi kalau sujud bukan sebab nak menyembah ianya tak murtad tapi ianya haram haram berdosa juga jadi maksudnya per perbuatan murtad yang berlaku dengan perbuatan ini, sekiranya kepada matahari sekiranya kepada patung tu yang ada dekat Batu Kef sekiranya kepada tokong-tokong kalau sujud dia kata saya bukan nak menyembah pun maka ianya tetap menyebabkan kepada murtad tapi kalau kepada insan dia kata tadi kalau kepada insan kalau pergi sujud ke orang macam yang ikut Syazili Yahsyah tadi lah dia pergi sujud kat Teguru dia. Kalau sujud bukan bermakna menyembah, maka ia tidak menyebabkan murtad. Tapi tetap haram. Nah, sebab apa? Sebab dalam syariat Nabi Muhammad ni, tak ada sujud. Tu Nabi pesan kepada Muaz tadi, jangan buat. Sebab apa? Sebab dalam syariat aku ni, tak ada, ada sujud. Kepada orang lain. Kalau ada pun, saya telah lama aku perintahkan, perempuan-perempuan untuk sujud kepada suaminya, jadi maksudnya dalam syarat-syaratnya <coughs> <coughs> begitu juga dalam permasalahan yang lain, murtad-murtad yang berlaku dengan perbuatan, di mana ada orang yang pijak Al-Quran pijak benda-benda yang terkandung padanya syiar Islam hmm, ataupun buat ayat Quran tu sebagai pembasuh punggung, hari ini cari tak ada apa, tak ada tisu apa semua air pun tak ada, dia ambil koyak atas Quran, buat basuh macam baru ni ajaran sesat yang dalam pewartaan jakim yang mana dekat-dekat sini ya. kalau tak silap saya dekat-dekat belah seri gombak <coughs> dia ambil surah yasin tu surah yasin ni kita luk baca malam jumat tu dia bubuh dalam tangki dah dalam, jadi dalam tangki. jadi lantangki tu ayak tu turun kita guna kalau mandi tak apa lagi boleh tahan lagi tapi yang lain Minum boleh tahan lagi. Tapi takkan dia minum dengan tu. Lepas eh? itu dia nak mandi kat mana. Takkan dia keluar pada rumah. Guna ayak tu juga mandi. Boleh tahan lagi. Ha, dia guna untuk basuh bunggung. Hmm. Orang rasa macam betul lah. Sebab apa? Sebab buah air yasin tu. Surah yasin tu bukan air yasin. Surah yasin tu bubuh dalam tangki. Yang di antara yang diwartakan sebagai sesat. Ajaran yang. Ajaran apa? Hassan Rimau ke apa? Yang diwartakan sesat. Oleh jakin. Jadi pada hari ini, banyak berlaku murtad-murtad dengan perbuatan. Pijak akuan. Pada hari ini banyak. <coughs> Bermula pada tahun 2000. 2000 lah. Mula pada zaman black metal tu. Sampailah pada hari ini, black metal masih bergerak. Masih bergerak. Kita rasa dark dah. Tak nampak dah. Tapi konsep besar-besaran buat. Metallica lah. Apalagi lagi metalika metalika, metallica, metallica tu, Iron Maidin ke apa tu, zaman saya sekolah lagi tu lah, Black Metal lah yang memuja dia, sampai sekarang lah, konser dia bergerak di Amerika tetap jalan, di Malaysia masih jalan, cuma, kurang sikit, kurang nampak, sebab apa, sebab dia tak kumpul dah, hari satu dengan Ahad macam dah ni, macam dulu, apa dia buat, dia punya flyers Dia tak jalan lagi Dia punya flyers Dia punya photostik Dia punya buku Bukan kata Lama dah Bau-bau ni yang saya jalan <coughs> Di R&R apa tu Sebelum sampai simpang 4 Melaka tu Sebelum daripada uh, Simpang 4 lepas sikit Daripada restoran jantai tu Ada satu R&R sebelah kiri Yang besar sikit tu R&R simpang 4 aku Kalau tak silap saya Adapun RNR Alogajah. Tak ingat dah. Ha. Ada dalam surau. Dalam surau RNR tu letak penuh flyer dia. Black Metal. Takkan hak tahun 2000 punya duk ada sampai sekarang. Maksudnya, pergerakan tu jalan. Black Metal yang mana membawa ajaran Yahudi? Black Metal bawa ajaran Yahudi. Dia pakai salib dalam keadaan terbalik. Budak Melayu, budak muda, dia tengok pakai salib terbalik. Maksud apa? Anti-Kristian. Pasal terbalik kan Kristian tu dia pakai, digantung, gantung Chris, apa, salib tu terbalik kan? Duk bawah, atas panjang, bawah pendek. Dia kata anti-Kristian. Tapi yang pakai salib terbalik ni, Yahudi buat. Buat Jadi benda tu jalan. Cuma dalam keadaan kita nampak, ataupun kita tak nampak. Lah ni, satu lagi yang baru tengah masuk Malaysia Ajaran free thinker Free thinker ni Atis Dalam bahasa Arab dia panggil syuyuh ayah Bahasa kita ni Atis, komunis, tak ada agama Pemikiran bebas Zaman saya Berada di Lebanon Tahun 2003-2004 Waktu tu Syuyuh ayah ni kuat Lain Ni tak tahulah play benon telah dilanggar Garuda tahun 2006 dulu dia ada satu hari memang khusus untuk dia, dia sambut perayaan dia dia tak sambut bersama kita ajal fitri, dia tak sambut bersama kita ajal adhar dia tak sambut bersama-sama dengan orang yang lain ha? dia nasabkan dirinya kepada Islam suayah ni ha, kalau di sana kan? dia kata dia Islam tapi motor dia la ilah kita la ilaha illallah, dia la ilaha kita lah la la la la la Tuhan Walhayatu mudah Dan hidup itu berpanjangan Dah ni Malaysia masuk Saya dapat Baru-baru ni flyers dia Di RNR <coughs> Sungai Perak Saya balik ke Kedah Patah balik mai ke sini Berhenti di RNR Sungai Perak Jalan-perjalanan ke sini Dapat Dua keping Dah dah lah Rinta saya lagi Rasanya ada lagi kalau tak silap, kalau tak pun adik saya ambil satu-satu tinggal satu. lima muka lima muka cerita mengenai Islam yang difahami secara apa dia faham Islam ni, dia seorang yang faham Islam ni orang lain tak faham Islam dia kata kalau dia masih kekal seperti mana dia semasa zaman sekolah tak tahu nama siapa dia tulis, no. dan dia tinggalkan nombor telefon di situ boleh siapa-siapa nak hantar mesin ke dia tapi telefon tak benarkan Dia kata dia faham Islam sejak daripada zaman sekolah Masa tu dia tak faham lagi nah, Tapi sejak pada zaman sekolah sampai sekarang dia tak pernah semayang Dia inti dengan semayang Tapi sekarang ni dia kata dia dah faham dalam Islam Dia dah pergi belajar-belajar-belajar dia dah faham Islam Dia kata kalau lah saya masih semayang Macam mana orang lain semayang pada hari ni nah, Maka ni saya, saya tak akan mempunyai masa untuk nak buat risalah ni nak cerita tapi sebab kerana tak semayanglah saya boleh menyampaikan kepada orang mengenai Islam yang sebenarnya. Dia habis tu dia kata. Dia kata saya minta maaf sekiranya ini menyebabkan orang-orang yang semayang ni rasa uh, orang kata apa rasa <coughs> tergugat. Bila dah tapi yang dia cerita tu pemahaman, pemahaman dia ni dia kata apa? Islam ni adalah agama yang dicipta oleh Nabi Muhammad. Ramai lagi yang dah cipta adalah Islam. Tapi mereka tak pernah berjaya. Dan orang yang berjaya ni adalah Nabi Muhammad. Bila cipta Islam yang dia bawa sehingga rasa kasih kepada orang lain. Jadi kita ni kerana rasa kasih kita kepada Nabi Muhammad tu menyebabkan kita semayang ikut apa Nabi suruh. Macam-macam. Lima muka tulis. Eh, baca pun, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kita nak tengok murtad dah, murtad dah, murtad dah. Nah. Sebab apa? Sebab dia cerita mengikut fikiran. Saya rasa ada lagi. Saya tengok kalau ada. <coughs> nak putus stick banyak-banyak. Bagi ke orang. Hukum dia haram. Sebab apa? Benda ini. Menyesatkan akidah. Nah, jadi benda tu ada. Yang mana original tu ada lah. Dengan saya kalau nak tengok Saya cuba tengok saya rasa ada lagi dalam Berita saya Nak tunjuk kata benda tu dibawa Di akhirnya di atasnya mula-mula Dia tulislah Jika anda pernah membaca surat yang Sumpama ini maka jangan ambil surat ni Tinggalkan di sini supaya Orang lain boleh baca Tapi saya baca sikit isi dia saya pegang Tengok ada dua keping ya. Yang orang lain yang dah ambil tak Nah. Ha. Yang dah pegang dah, Orang yang goyah lagi Walaupun Islam Ramai orang Islam Dia goyah Dia Islam Tapi dia goyah Nah, Cuba ramai tak juta. Dengan syarat Awak tak payah semayang Bukan saya suruh Awak masuk Kristian Saya tak suruh Awak ikut Yahudi Tak payah semayang Tiap-tiap eh. bulan Saya akan bagi sejuta Gaji Sebab tak semayang Ramai ma. Nah, Mari tengah malam dia kata semayang Saya mayang tengah malam Siang dia pantau Tak boleh semayang Orang ni tunggu tengah malam lagi ya, semayang Dia rasa dia betul dah Mbak dapat juta Tapi dia dapat duit kerana apa? Kerana tinggalkan semayang Tak betul je Walaupun dia semayang tengah malam Dia kotor balik pun ha, Pada hari ni Duk kat Kuala Lumpur 3,000 masih di bawah paras miskin ha, 3,000 masih bawah paras miskin Jadi Kalas juta, tengok. Ada orang yang sanggup jual agamanya kerana RM20,000 sebulan. Ada orang sanggup tutup mulut kerana RM5,000 sebulan. Saya jumpa. Sahabat-sahabat yang dulu sama-sama dengan saya, kalau tentang wahabi itu daripada mula ceramah sampai habis sama. Wahabi, ya. Pakar bidang wahabi. Tapi lah ni senyap. Eh awak ni telefon tak jawab. Telefon oh Sabah telefon duk kat Sarawak telefon duk sana. Belas kali saya cari-cari-cari sebulan 5000 ringgit Malaysia dapat. Bukan suruh cerita kata Wahabi betul. Dah. Eh. Kita risik sampai dapat. Nama pun tau eh. Bukan suruh cerita Wahabi betul. Eh. Orang tanya Wahhabi apa? No comment. Dah. RM5,000 sebulan. Jual. Agama. Kerana apa? Kerana duit. RM5,000 je. Eh? Kalau RM20,000, lagi lah. Sejuta, silap-silap. Masuk Yahudi pun sanggup. <coughs> Pada hari ini. Sebab apa? Nak kata sebab susah, orang lain pun susah. Ha? Mungkin kita tak pernah dapat tawaran tapi orang-orang yang atas-atas tu dapat dah berapa kali dah. Ustaz Zamihan tu berapa kali dah dapat orang. Nak bagi sekian ni, nak dapat lagi sekian ni, nak bagi sekian ni, ni. Tapi dia duk macam tu jugak. Lain kali orang cari jalan lain jatuhkan dia. Berapa kali dia dapat? Orang suruh tinggal kerja dia yang berada di ilim tu. Dia kerja di ilim dulu, lain ni duk KDN. <coughs> orang suruh tinggal kerja tu. <coughs> Jadi pendakwa bebas. Nak. Bila dia tinggal tu, dia orang akan bagi duit. Tapi bila pergi kepada pendakwa bebas, dia punya orang kata apa? Status tu kurang sikit. Lah ni orang kata, apa kata dia? Pengarah apa? Penolong pengarah Jawi. Eh penolong pengarah Zakim. Penolong pengarah Ilm. Tinggilah jawatan tu. Jadi jawatan tu standard. Orang tinggal, dia orang akan bayar. Sebab apa? Sebab nak jatuhkan Supaya kalimah dia tak didengar Sekarang kalau dia sebut Orang dengar sebab apa? Sebab jawatan dia Penolong pengarah jakim, takkan nak cakap Oh Pernah? Pada hari ni? Orang Malaysia ke? Ha? Ustaz Kelantan tu no. Marita hitam <coughs> hmm. Pernah datang sini tak? Tak pernah ni? Masjid saya Namzah besar sangat <coughs> Masjid Amanah Kepung pernah sekali hmm, Tapi dia payah Memang Jadual dia penuh ha, Dia tiga bulan sebelum kena, kena minta jadual dia Jadual dia penuh Berapa kali orang tawa Bukan orang tawa tu je Orang tawa supaya senyap Sebab dia kalau kita tengok Zamiah ni dulu orang kata Zamiah Wahabi ya? Kalau tanya Bak Wahabi Daripada awal Dia kupas Bab Bak Wahabi Mula ceramah kalau tajuk Wahabi Wahabi sembah Nabi. Mula ceramah Syiah Syiah sembah Nabi. Ha, dia memang bidang-bidang kumpulan-kumpulan sesat ni, militan ni sesat ni, dia cukup tererlah. Dan ni KDN tarik duk ngelitik. <coughs> Bisa orang tawar 25,000. Untuk bila orang tanya Wahabi ke Syiah ke apa ke, no comment. Ha, tapi dia masih kekallah. Ha, yang tu yang tak, Sebab dia tak nampak Dia tak nampak kepada harta tu Ada orang Gaji sampai RM19,000, RM20,000 Dapat sikit Terus tinggal No, nah, Gaji RM20,000 Dapat dengan RM50,000 Baik ya eh? Ada orang dulu kerja Kementerian sekian, sekian, sekian, sekian Dapat gaji Lebih lagi daripada tu Tinggal <coughs> Sebab apa? Sebab dua perkara yang Nabi pesan Umat aku akan musnah kerana dua perkara Satu wanita Dua harta Dua tu ya Ada orang jual akidah Ada orang jual iman Ada orang jual agama Kerana dua perkara ni Dan kerana dua perkara ni lah Pemimpin-pemimpin dunia sebahagiannya musnah Hitler Mimpin berkuku besi Musnah kerana wanita Nah Dulu Bush Musnah kerana wanita Sebelum daripada tu, Judge apa Pun Musnah kerana wanita ha, Jadi wanita Dengan harta ni Memang penyebab Kepada kemusnahan <coughs> Jadi setakat dulu untuk pada malam ni, insyaAllah kita akan sambung kembali pada masa yang akan datang dengan pembahagian yang ketiga daripada murtad yang berlaku, murtad al aqwal jadi sebelum daripada kita tutup dengan tasbih kifarah kita mengambil keberkatan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la semulia-mulia kalimah yang disebut oleh Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya adalah kalimah la ilaha illallah mengambil keberkatan daripada hadis tu tadi kita lafazkan kita tuturkan beramai-ramai kalimah la ilaha illallah sebanyak 3 kali kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali barulah kita tutup dengan tas Bekifarah dan surat nas na la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma cillilah sayidina Muhammad wa ala al sayidina Muhammad. Allahumma cillilah sayidina Muhammad wa ala al sayidina Muhammad. Allahumma cillilah sayidina Muhammad wa ala alahi wa sahabih wa barik wa sallim. Subhanak Allahumma bihamdi kashru illa ilah illa anta astagfiru kawatulayn. Subhanak Allahumma bihamdi kashru illa ilah illa anta astagfiru kawatulayn. Subhanak Allahumma bihamdi kashru illa ilah illa anta astagfiru kawatulayn. Bismillahirrahmanirrahim. Alas, inna insan fi hus illa alladhina amanu wa Mana-mana yang baik itu tertanya kepada Allah. Yang buruk itu juga ada tanya kepada Allah dengan sebab kelemahan di saya sendiri mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan saya mohon ampun dan maaf. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam.